Beein naggusiaren tenorea zurekin pantzurik garaai eta Baionako ospitala uh, bekenka lagian da. Eta bereziki langileak lanbaldinza ezin jasanak dituztela diote agazoina zereteren iduriko ospitalaren erbilitzeko gastuak gain direla eta orain langileek pairatzen edo pagatzena. Juliette Moreau ezta presodioanen bi urte, bainan sursia edo gibela penarekin hartu ditu atzo, baionako Le Colombe, retreta etxeren kudeatzeile horiak, adineko pensionerak gaizki tratatzea gatik, hausit eh, eratzen zuten. Laborariak nola bioekoizpeneri lotarazi, sobera lotxabaitira oraino. Hau da, ble elkartiaren sede nagutsitarik bat onduk urtetako, bere plana aurkeztu duatzo biltzak nautsian. Eta futbola, preso eta ieslarien alde, futbol tzazpi zeneko lehiak eta endaian iragenenda elduden larun batean aurkeztuko dauzigu. Arrua eta beti ama bi graduko Temperatura garazin Eta bisik itapatua eta euritsua Batuko da arohoi Temperatura gorena Kama ka bost gradoren inguruan bakarik Kastel Nodariko, la Lorra Gez susitatea gaizkida, lur berrik zaldiarak jaren aferaren ondotik Spangero susitatea utzi ondoan, joan den ustailian Lorran kartu zuen eta la Lorra Gez izen uneken berriz abiatu horroitzistea initz gora behera izantzela eta fontzian empresa estagerostik sekulan untsa altxatu klientak estera berrizitzuli laue un langiletara inokan ondoan orai eun bat dira kontzerbak egiten dituzte, la Lorra Gez empresako arduradunak Zelenian bildu dira, egoera arranguragarria izan ez, zuzenketa judizioarioan ezaria izaitia, bainan lan asegituz, galde ginen du, hausitegiari, Loran Spangerro nagusiak harrar zeile baten atxemaiteko, iduriz nahian bat baino gehiago balita dio, Loran Spangerrok dio, bankoetxen ganik ez dutela laguntzarik. Egu matetik besterat lan oren aldaketak, oren gehi garriak, zerbitzu guztietarako gai izan behar, baionak ospitalian, egoera jasanezina bilakatzen ardidela, salatudu CGT sindikatak. Langileka ipatutenez, zuzendaritzak amarreta amabio reneko lanegunak egin arrazinai dizkie, lan geldi eta amatasun geldi aldiak adibidez ez tira beti ordez katuak, eta eldudiren berroi egunetan, behatzi hohe etxia gizane dira pediatria servitzuan eta amost aur bakarrik errezibituko dituzte, handigoiti paue edo burdalera tigurriak izanen dira, eridiren aurrak Jano Lastirien zon duguainzeneko berisailetan, Jano Lastir ebayonako ospitaleko CGTeko langilearen arabera ospitaleko omrak soberak ariko izan dira berri hon eta berroita amar milion eurokoak, hastapen batean eunta amar milionekoak izan behar zirlarik eta orai langileak pairatzen edo pagatz zen erara Bi hurte presundegirat surzia edo gibela penarekin kondenatu dute Julieto Morro Bayonako Le Colombo Zaharretsekoa ruraduna Presuna adinetako er tratutxarrak egiteaz akusatua da 2000 eta behatziko urrian argitaratu zen afera salaketabaten ondotik polisiak egoitza miatu zularik Zaharrak oeri lotuak bortxaz jatena ebaitia eta lekukutasun askarrak binduziren garaian kolpiak emaitiaz eta goxez atxikitzeaz erea curso zuten. maiatzaren 13an iragantzen auzia eta Juliette Moreau egoitzako Goitsacardula bere que belle contrat quoi couche à peine Rousiac ou carto situeune bibliothèque pression de condamné ran missile surci à l'ékin condamné à scarade la bainan euh, onartou berdela rendou Catherine Junka la Catherine Junka la Bien sûr puisque nous avions plaidé la relaxe mais bon maintenant nous étions préparés ils sont No relaxe complète. Donc j'avais préparé madame Moreau accepter Moreau andrea prestatu nuen onartzera onartzen du eztu deieginen salbu auzitegia ezpada erabakiarekin ados bainan penagarria etemanenuke horri bat itzuri behar da. Joaki faut tourner la page à un moment donné. Rajiliet Morok estu belas euh, euh, de yeginenatik atik iguneko epia badu procuradoria de yren palo txeko nai bali Angelun ondartzen, da ondartzetan mainatzea eta itxaskirolak egitea debekartua da, labarretik aste esamro da mugera ino, urak kutsatuak direlakotz hori erakustenat eman dute, analizek azkeneguna huetako eurien ondorioa litaike. Eta Angeluko ondartzan beti, luno puskaketako guntzia horai desegina da, obrek bi beti raundute, bi holande sozitatek mila iruan bat tona burdineria pikatu dituzte, eta ordei euskal iriko alitzeidu utegietan urtuko dituzte bokale tarnoxen partian parte bat eta ego aldian bestia Elkarte proiektu berri bat ble elkartearen zat laborantza biologikoa sortatzen duen biarkoluaren elkarteak, gogo eta lan bat eraman berri du elkartearen proiektua berriz definitzeko, ogoi urtez laborantza biologikoaren inguruan mogimendua initzizanda eta ble elkartearen lana ere barriartun zela iduritzen zitzaian orterako egindute gogo eta lan hau ble elkarteko michel ruspeiruz. Indugu lan bat, lan barnakora, uh, animatzale bateki, kanpoko norbaiteki lan, uh, inkesta bat ere amana izan da, uh, egun bat repostu izan direla, eta gero uh, langilekilan ere, eta amistatzealeko partaideki ere, sei labetez, eta ikusteko uh, zertzen gure, gure, gure ofizioa zinez, eta ia da, uh, orai pausatu ditugu, berriz uh, gauzak argituz, eta ikusiz ahalake eh, ez dira handiak, eta nekeseak baditugu dilumailan beti, eta horren araberane, behar izan dugu autoak egin, eta berriz uh, gauzak obikio finkiatu uh, eta egia da, dela hoedelaogo jorte, horri buruz eldugiela berriz. Laborantza biolurikoa uh, errikoia, laborarek ere mana, eta, bon, erakaskuntzare, uh, importanta, baita ere, ikasler buruz eta laborari horier buruz ere uh, lambat ere maitea, eta Eta gero denboraikin esperientzea ikilan ere, jakitate bat badugu dugu, euh, ekspertiza teknikoa bat bezala uste dut, eta hori behar dugu baliatuk gehiago. Eta hartzo iragan biltzera nagusian, guguetaren emaitza aurkestua izan zaie, berion eta berroita amar bat kideeri, nola ikusi izan den, randauko Michel Ruspe -Rusek. Bikain, bikaina, ega da, emaiten du e, bon, e, beste indar bat uste dut, e, eta gero e, taldearen di, dinamika ere, ikusi, harra ikusi dugu, harremanak, amistratzenen artian, eta langiren artian, eta kanpoko talde eta e, dinamiziazio berri bat ere kertzeko, eta, bon, bai bai, jori, e, emaiten du beste bat ono segitzeko, eta, ega da, bon, e, zonbait demora honetan, gehio nahasi eginela berdin, Agian orai bon, hala, lan hori lotu gira eta itzinatu gira, ono. Laborariak biologikoan plantatzen lagundu, berrikuntzak teknikaberria garatu eta informazionelan asegitu ikastetxeetan edo kolektibitatekin. Horiek izanen dira, 2008-te ble elkartearen lentasunak. Bestalde, itzordubat gaurko isagin... Gine laberdin... Agian horai, bon, hala, lan hori lotu gira eta itzinatu gira, ono. Laborariak biologikoan plantatzen lagundu, berrikuntzak teknikaberria garatu eta informazionela nasegitu ikastetxeetan edo kolektibitatekin. Hori egizanen dira, 2008 eta ble elkartearen lehentasunak. Bestalde... Itxogdu bat gauzko iargin harreman elkartiak bultzaturik eta dola bi urte egin ziren toberen segidan. Iri sargin bi antzerki talde muntatu dituzte, eta erriko besten kalietan astezken untan bedera antzerki emanen dute, helduen antzerkia deitzen da ametsa, e, bainat laskano, itxasuarraki datziadu, gaztek sei lili izeneko emanen dutelarik aintzenetik. Antzerkia ratzori gaurasiko da zazpiontaik goiti, iserrikoa iroski gelan, lehen antzerkia gazteena zorsiontan izanen da, eta ondotik helduena eran bezalaan. Eta Angelun pilotarienak leia ketaren finala gaur dela, sorziorenetan goitrazezagon la receta Arismendi la gal de ta ducasulen Angelun Betty zango joko seinakako lehiak eta iragenen da biarra, lejiko eta zelaietan, aurten ibai alde eta gaztitzaren ondotik, helen aldikotz, angiluko kimua kikaztura kantulatzen du, baina espiritua ez da aldatzen, tranquil, tranquil, horiek dioten bezala. Futbola ere elduden larun batian, endaian, futbol tzazpi, euskal preso politiko eta ieslarien aldeko futbol torneoa, maia zerren oita amekan, behaz, endaian, izene maitea, jadanik zabaldiada, biztan dena itzi berzapiraino. Futbolsazpi abildua gemail.com elbidera idatzi behar da torneoan parte hartzeko, edota 0 zazpi, sortzi zazpi, sortzi bat, sortzi bederatzi, sortzi sei, telefono zenbak iradeitu. Endaiako ondarraitz zelaia izanen da beste behin ere elkartasun uholdearen eskenatokia. Euskal Herriko gatazka politikoa beste egoera batean badago ere preso eta ieslari politiko guztiak etxeratu arte, lan asko dagoela egiteko azpimaratu dute antolatzaileek Honeka jauregi eta juliak, Len jobidaktek egunaren berri ematen digute. Espero da larea bat gain eta 800 pertsona dira. Ea nola egiten dugu urtean toki falta zeon ta kanpoan ere maiak jarri barri sent ziren. Mino aberra aurten beste ba, urteetan ere autobusak montatu izan dilla bakarrik eh, Bazkarira ta egun pasa etorria jendarentzako era Bazkaria 16 orotan dago jendak eh, parte hartu nahi ez badu ta egun, egun pasa etorria balimado. gauean kontzertuak egongo dira eta ba ni Txonalki gomendatzen dut, ni hini ezeiz er, bat ere jolasten futbolean, eta urtero joa dena ez e, egun pasaola, eta oso, oso atxe gina izaten da. Futbol zazpi txapelketaren amaik agarren edizioa izanen da eta urtero bezala egun osoko egitarawa, pentsatu adago. Maietzaren hoita amekan beraz gana behitelduen ladun batian, izanen emaiteko, bi manera, edo futbol zazpi abildua.gmail.com elbideratidazzi e dopo da telefono con se ma chi va tere, 0saspi, larguita saspi, larguita bat, larguita beazzi, larguita scei, 0saspi, larguita saspi, larguita bat, larguita beazzi, larguita scei.